якого любив, а ще більше боявся, щиро визнаючи могутнім. Він довго молився йому, будучи ще полковником і випрошуючи перемогу під Гвадалахарою у 37-му році. Та Бог не зглянувся, і з-під Гвадалахари довелося ганебно тікати. Але потім Всевишній пом'якшав, і на молитву про генеральське звання відповів ділом. Правда, слуга його теж не лишився в боргу, пожертвувавши кілька мільйонів лір на окрасу престолу в соборі святого Петра у Ватикані. Але хіба ж неприродно для Бога мати й собі якусь втіху, коли він робить такі послуги? А тепер у Старогорську Бог просто розщедрився і винагородив генерала за тверду і непідкупну віру, пославши до нього одного із своїх янголів, в якого генерал Матінелі одразу ж закохався до безумства. І в тому немає ніякого гріха, ні цієї інтереси не порушено, бо святий Бог був дуже далекоглядний, і років п'ять тому за допомогою автомобільної катастрофи позбавив генерала дружини, Досить гарної, але дуже суворої жінки, яка принесла йому величезний посаг, але не подарувала дітей. Але Янголові, посланому генералу, доводиться переживати неприємні хвилини. І дуже добре, що про це не відає генерал Матінеллі, сидить біля столу Галина Стороженко, і не знає, які слова знайти, щоб заспокоїти друзів переконати їх у тому, що вчинок її був необхідний і доцільний. «Ну, звичайно», – говорив гірко Іван, – «зараз ти скажеш, ніби цього вимагали інтереси справи. Так і тільки так ти могла здобути дані про цю тричі Богом і людьми прокляту операцію «Цитадель». Саме так. Інтереси справи. Ти все правильно зрозумів. Що ж ти здобула?» ущипливо запитала Раїса. Поки що нічого. От бачиш? Знову зірвався Іван. А річ зовсім не в цитаделі. Ти просто... Не наважився висловити в голос свою думку? Такою вона здалася страшною. Неприпустимою. Ну чого ж ти замовк? Договорюй. А насправді ти в нього просто закохана. А як же італієць, генерал Красень? І не про розвідку ти думаєш, а про... Ні, сказала Галина. Я думаю тільки про розвідку. Неправда. Серед нас, серед твоїх друзів, у тебе ніколи не було усмішки. Не бачили ми її в цій кімнаті. Завжди похмура, очі холодні. А з ним? Так-так, я тебе один раз із ним бачив. Весела, усміхнена, радісна. Отут Іван Журба мав рацію. Навчитися усміхатися було найважче. Усмішкою, як маскою, прикривала Галина обличчя. І зразу ж тільки-но поверталася додому, скидала її, аж зітхаючи від полегшення. Матінеллі не звернув уваги на перший дуже стриманий прийом, коли Галина ясно дала відчути, що ніякої радості, увага навіть такої персони, як генерал, їй не дає. Та Італієць був настійливий. Перев'язувати очі вже було не потрібно, але дрібні ранки гноїлися. Галина мусила навідувати хворого. Проте всі залицяння його були б марними, коли б одного разу в розмові не прохопилося слово «цитадель». Почувши його, Галина насторожилась, але промовчала, Подумки, пригадуючи зміст речення, в якому прозвучало це слово. Генерал навіть стурбувався. Що з вами? У них вище траплялися мовні непорозуміння. Тепер у генерала було вже в запасі не 400, а 500 російських слів. Мабуть, трохи більше французьких знала Галина. Допомагали ще жести, міміка. Створювалася Дивовижна мова. Якийсь неймовірний з російської, французької та італійської суржик, розуміти який проте дедалі ставало все легше. Але уточнювати значення слів доводилося часто. І тому Галина, не наражаючись ні на яку небезпеку, запитала «Де тут у нас цитадель?» На мить обличчя генерала застигло. Та навіть у цей найкоротший відтинок часу Галина встигла стривожитися. Може, викрила себе? Але генерал відразу ж розреготався. Тут у нас ще буде цитадель. Це фортеця, укріплення, незламна сила. Спираючись на неї так, як спиралися на свої цитаделі римські цезарі, ми завоюємо перемогу. У німецького командування немає якихось більш переконливих засобів до перемоги ніж старовинні фортеці. Є набагато переконливіші засоби, знову засміявся генерал. Я розумію вашу стурбованість. Не хвилюйтеся, ми переможемо, навіть не турбуючи пам'яті великих Цезарів.